15. fejezet. Jason haza se ment. Mihét eltűnt körül a házban, szólt a sofőrnek, hogy tegye ki a kocsijánál, és azzal egyenesen a klinikára hajtott, méghozzá a rendelő épületbe. Asta hét óra volt, a váró ürösen tátongott. Jason bement a szobájába, levette a zakóját és leült a számítógépe mellé. A klinika egy vagyont költött a számítógépes rendszer kiépítésére, és büszke is volt rá. Valamennyi terminál össze volt kapcsolva a központi nagy számítógéppel, amelyben minden beteg valamennyi adata szerepelt. Bár továbbra is az egyéni kartonokból lehetett a legkönnyebben megszerezni minden információt a betegről. Az anyag nagy részét a számítógép adatbankja is tartalmazta. Mi több, a bonyolult gépezet képes volt rá, hogy feltérképezze a klinika teljes paciens állományát. Az adatokat grafikusan ábrázolja a képernyőn, és elemezze is a betáplált szempontok alapján. Jason először lehívta az adott túlélési görbéket. A gép olyan alakú grafikon rajzolt, mint valami hegy meredek lejtője. A vonala magasban indult, majd elkerekedve lejtett lefelé. A görbe az életkorok szerint ábrázolta a klinika betegeinek túlélési arányait. Ahogy várható volt, a legöregebbek túlélési aránya volt a legalacsonyabb. Az elmúlt öt év alatt a görbe nagyjából ugyanolyan maradt, noha a klinika középkorú pacienseinek száma fokozatosan emelkedett. Jason ezután arra utasította a számítógépet, hogy havi bontásban nyomtassa ki az elmúlt fél év grafikonjait. Amitől tartott, most láthatta is. A hatvan felé közeledők és a hatvanegy néhány évesek halálozási aránya emelkedik, különösen a legutolsó három hónapban. Egy váratlan zajra kipattant a székéből, de amikor kinézett, látta, hogy csak a takarító személyzet végzi a dolgát. Megkönnyebbülve tért vissza a számítógépéhez. Szerette volna elkülöníteni a csak kivizsgáláson keresztül ment paciensek adatait, de nem tudta, milyennek a módja. Így aztán be kellett érnie a hozzávetőleges halálozási arányokkal. Ezek a görvék az életkor függvényében ábrázolták a halálozási arányokat, s ezúttal a grafikon épp az előző ellentéte volt. Alacsonyan indult, majd az életkor előre haladtával a halálozások százaléka is megemelkedett. Jason -ekkor azt az utasítást adta a gépnek, hogy az elmúlt néhány hónapra visszamenőleg, minden hónapról nyomtasson ki egy sorozat ilyen grafikont. Az eredmény megdöbbentő volt, különösen ami az elmúlt két hónapot illette. 50 éves kor után meredeken emelkedtek fölfelé a halálozási görbék. Még egy fél óráig ült a gép előtt, hát ha valami módon rá tudja venni, hogy különítse el a csak felülvizsgálaton résztved betegeket. Azt remélte, hogy meg fog mutatkozni a halálozási arány gyors növekedése azoknál az 50 éves és idősebb betegeknél, akiknek életmódjában olyan súlyos, rizikófaktorok lelhetők fel, mint a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a rossz táplálkozás és a testmozgás hiánya. Csak hogy ezeket az adatokat nem kaphatta meg, olyan formában nem voltak beprogramozva, hogy egyszerre legyenek lehívhatók. Azt megtehette volna, hogy egyenként végig megy a neveken, és aprólékos munkával kikeresi a kért adatot. De hát erre nem volt ideje. A durva halálozási aránymutatók amúgy is elegendők voltak, hogy megerősítsék a gyanúját. Már tudta, hogy igaza van, de még volt egy lehetőség, amivel alátámaszthatta az igazát. Soha nem tapasztalt kényelmetlen érzésekkel lépett ki a szobájából, és ment vissza a kocsiához. A River végighajtva Roslén dél felé haladt tovább. Minél közelebb ért, annál inkább nőtt benne a nyugtalanság. Fogalma sem volt, mire számíthat, de gyanította, hogy nem sok jóra. A Hartford Schoolba igyekezett, abba az intézménybe, amit a klinika tartott fenn értelmi fogyatékos gyermekek számára. Ha Alvin Hayes jól ítélte meg a saját egészségi állapotát, akkor nyilván igaza volt abban is, amit a fogyatékos fiáról állított. A Hartford School a hátával fordult az Arnold Arboretum felé, amelyben idilli egységet alkottak a ligetes pázsítos térségek, és a közéjük ékelődő tavacskák. Jason bekonyorodott az üres parkolóba, és a főbejárattól 15 méterre megállt. A mutatós gyarmati stílusban épült ház megtévesztően komoly külső alapján senki sem gondolta volna, milyen súlyos családi tragédiákat rejtenek-e falak. A szellemi visszamaradottság olyasmi, amivel olykor még a hivatásosoknak is nehéz szembenézniük. Jason nagyon jól emlékezett rá, hogy itt jártakor meg kellett vizsgálni néhány ilyen gyereket. Akadt köztük jó néhány éptestű is, ami még inkább zavarba ejtővé tette alacsony értelmi képességüket. A kapu zárva volt, ezért Jason megnyomta a csengőt és várt. Egy pecsétes kék egyenruhát viselő elhízott őr nyitotta ki. Mivel szolgálhatok? kérdezte, s a hangsúlyából félreérthetetlenül kiderült, hogy nem áll szándékában semmivel sem szolgálni. Olvos vagyok, mondta Jason. Félre akarta tolni az őrt, de az visszalépett, hogy elállja az útját. Sajnálom, hat óra után nincs látogatás, doktor. Csak hogy én nem vagyok látogató, felelte erre Jason. Elővette a tárcáját és megmutatta a klinikai igazolványát. Az őr pillantásra sem méltatta az iratot. Hat után nincs látogatás, ismételte és még hozzátette, és nincs kivételezés sem. De én, kezdte Jason, aztán a mondat közben abba is hagyta. Látta a férfi arcán, hogy itt minden hiába való jó reggel, uram, mondta az őr, és becsapta a kaput. Giszel lesétált a kapu előtti pár lépcsőfokon, és visszanézett a négy épületre. A falak téglából épültek, az ablakbélések gránitból. Nem akarta föladni. Feltételezte, hogy az őr figyeli, ezért visszament a kocsijához, és kihajtott a parkolóból. Harminc-negyven méter után félrehúzódott, és megállt. Miután kiszállt, Némi kerülővel az alborétumon keresztül ment vissza az épülethez. Ügyelve rá, hogy mindig árnyékban maradjon, megkerülte a házat. A homlokzatot kivéve mindenütt fölszereltek rá tűzlétrákat, melyek fölvezettek a tetőre. Sajnos itt is, mint Carol házánál a létrák a magas földszintről indultak, és nem látott semmit, amire rálva elérhette volna az első fokot. Jobb oldalt, ekkor észrevette egy lépcsősort, amely levezetett egy bezárt ajtóhoz. Amikor végig tapogatta a sötétben, felfedezte, hogy az ajtó közepén egy üvegtábla van. Visszament a lépcsőn, és addig keresgélt a földön, amíg egy kisebb labda méretű követ nem talált. Visszafojtott lélegzetten lépkedett le újra a lépcsőn, és nekivágta a követ az üvegnek. A csörömpölés akkora lármával járt a békés, nyugodt estében, hogy attól még a holtak is felébredtek volna. Jason a közeli fák közé futott, s onnan leste az épületet. Amikor negyed óra múlva sem történt semmi, előmerészkedett és visszaosont az ajtóhoz. Óvatosan benyúlt és elhúzta a reteszt. Nem volt riasztó berendezés. Fél órát töltött azzal, hogy végigbotorkált egy meglehetősen tágas alaksori helységen, amely a föl lehetett. Egy kis létre láttán arra gondolt, ne vigyel ki, hát ha arról eléri a tűzlétrát. Aztán elvetette az ötletet és tovább tapogatózott a villanykapcsoló után. Végre megtalálta és felgyújtotta a lámpát. Egy karbantartó helységben volt körös fűnyírógépek, lapátok és egyéb szerszámok. A vilony mellett egy ajtót látott. Vigyázva kinyitotta, s egy homályosan megvilágított, sokkal nagyobb helységben, a kazánházban találta magát. Gyorsan átvágott ezen a második termen, majd felszaladt egy meredek lépcsőn. Amikor kinyitotta a fönti ajtót, nyomban látta, hogy a kapuhoz közeli előtérbe jutott. Korábbi látogatásaiból tudta, hogy a kórtermekhez vezető lépcső jobb oldalt van. Balra egy iroda melybe be lehetett látni. Az íróasztal mellett középkorú nő olvasott, idomain csak úgy feszült a fehér egyenruha. Jason a kapu bejárat felé pillantva látta, hogy az őr egy széken pihenteti a lábát. Az arcát nem láthatta innen. Amilyen csendben csak tudott, kisúrant az alagsorból nyíló ajtón, és hagyta, hogy az magától csukódjon vissza. Volt egy pillanat, amikor semmi sem takarta el az irodában olvasó nő elől, de az nem nézett fel a könyvből. Lassú mozgásra kényszerítve magát, Néma csendben átvágott az előtéren, és belépett a lépcsőházba. Megkönnyebbülten engedte ki a levegőt, amikor már sem a nő, sem az őr nem láthatta. Lábújhegyen, kettesével véve a lépcsőfokokat, felszaladt a második emeletre, oda, ahol a négy tizenkét éves fiúk kortárma volt. Hiába próbált csendben járni, a lépcsőkön visszhangoztak a léptei, a néma barlangszerű térben. A feje fölötti tetőablak most olyan volt, mintha fekete onyx táblát illesztettek volna a mennyezetbe. A második emeletre érve óvatosan megnyitotta a lépcsőházakna ajtaját, és emlékezett rá, hogy jobbra, egy hosszú folyosó végében van az üvegfalú szoba. Látta, hogy a folyosó ugyan sötét, de az üvegfalú szobában ég a villany. Ide fönt egy férfi ápuló olvasott, épp oly elmerülten, mint odalent a nő. A haltulsó végéből nyílt a porterem. Az ajtó közepébe széles ablaknyílást vágtak, melyet dróthálós üveg takart. Jason még egyszer ellenőrizte az ápolót, aztán Lábújhegyen átosont a halon, és besoront a sötét kórterembe. Odabent rögtön az órába csapott valami dohosszag. Bár egy kicsit, még meggyőződött róla, hogy az ápolón nem figyelt föl rá, aztán keresni kezdte a villanykapcsolót. Villanyt kellett gyújtania, hogy lássa, okkal gyanakodott-e, még ha ez azt jelentette is, hogy elkapják. A barnás homája termet hirtelen éles fehér neon fény öntötte el. A nagyjából 15 méter lehetett, két oldalt alacsony vaságyak sorakoztak, köztük keskeny átjáróval. Voltak ablakok is, de magasan közel a mennyezethez. A szoba túlsó vége ki volt csempézve, ott sorakoztak a vécékagylók, Mellettük a tisztításhoz használt, most összetekert állapotban lévő tömlők. Innen nyílt a vész vaslépcsőre lépcsőre vezető, erre teszelt ajtó is. Gézon végigment az ágyak között, s közben a névtáblákat böngészte. Harrison, Lions Geszner, A fénytől megzavart gyerekek egymás után ültek föl az ágyban, stágra nyílt, üres, semmiről sem tudó tekintettel bámultak a betolakodóra. Jason elfogta valami szörnyű már-már már rémületté fokozódó érzés, és megtorpanásra kényszerítette. A látvány rosszabb volt, mint amire számított. Tekintete lassan bándorolt egyik szánalmas arcról a másikra. Elnézte egy világból kitaszított teremtményeket, akik nem voltak valójában gyerekek, hanem picinke, száz éves angok. Erre utalt mélyen ülő apró szemük, ráncos száraz bőrük és gyér fehér hajuk, melyen át foltokban világított csupasz koponyájuk. Jason ekkor meglátta a hész nevet. A gyerek koravén kis öreg volt, akárcsak a többi. Pillátlan alsó szemhéja lecsüngött, a papillája helyén lévő üvegszerű homály jelezte a végső stádiumába érkezett szürkehányogot. A gyerek csak a fényt érzékelte, amúgy teljesen vak volt. Néhányan már kikászálódtak az ágyból, és most ott imbolyogtak pipaszár, csont és bőrlábukon, sőt Jason elszörnyedésére meg is indultak feléje. Kérem, hajtogatta szüntelenül az egyik, vékony, kanyőszörgő hangon, s hamarosan a többiek is csatlakoztak hozzá, így alakítva ki valami rémisztő, földön túlian hátborzongató kórust. Jason félve hátrált előlük, nehogy valamiképpen hozzá találjanak érni. Héz fia is kiszállt az ágyból, tapogatózva megindult előre. Hadonászó csontos kiskarjai tanácstalanul jártak a levegőben. A gyereksereg odanyomta Jézünt a korterem ajtajához, és már a ruháját kezdték cibálni. Jézünt az iszonyattól elfogta a hányinger, felántotta a korterem ajtaját, s kimenekült a folyosóra. A gyerekek odanyomták mumi arcokat a becsukott ajtó üvegablakához, és némán tátogták a kérem szót. Hé, maga ott! hallott Jézön egy nyers hangot a háta mögül. Hátra pillantva látta, hogy az ápoló ott áll a szobája előtt, s döbbenten lobogtatja feléje a nyitott könyvet. – Mi folyik ott? ordította a férfi. Jason a halon át a lépcsőházhoz rohant, de alig indult meg lefelé, odalentről újabb kiáltást hallott. – Kevin, mi van? – a korláton áthajolva megpillantotta a földszinti őrt. Na majd utána nézek, szólt, az, s egy bottele kezében megrohamozta a lépcsőt. Jason sarkon fordult, és visszafutott a második emeletre. Az ápoló még mindig a szobája ajtajában állt, láthatóan elképesztette, hogy Jason a halonát visszarohant a korterembe. Ezért mozdulni sem tudott. Odabent néhány gyerek céltalanul üldünkött a szobában, mások visszarogytak az ágyukra ezen kétségbe esetten hívta magához őket, majd kinyitotta az ajtót, úgyhogy mire az ápoló és az őr megérkeztek, nyomban körülvette őket a gyereksereg. Ők megpróbáltak utat törni maguknak, de a gyerekek ráok csimpaszkodtak, s egyenesen a fülükben nyöszörögték kísérteties, monoton, kérem kórusukat jason -e közben odajött a szoba túlsó végében névű vészkiárathoz, s lenyomta a kilincset, amely biztonsági okokból a padlótól 180 cm-re volt felszerelve. Az ajtó nem nyílt ki, nyilván évek óta nem használták. Jason látta is, hogy a festék odaragasztotta. Végül úgy tudta kinyitni, hogy neki nyomta a vállát. A sötétbe kilépve visszatolt néhány gyereket a kórterembe és belökte a súlyos ajtót. Nem vesztegette az időt, lerobogott a tűzlétrán. Már nem kellett csendben mozognia. Az első emeleten járt, amikor kinyílt fölötte az ajtó. Hallotta a gyerekek rikoltozását, aztán érezte, ahogy a nehéz bakancsok megremegtetik a tűzlétrát. Elég volt kimúzni egyetlen rögzítő csapszeget, hogy az utolsó létre nagy csattanással zuhanyol le az alatta lévő parkoló aszfaltjára. De amire leért, Jason is odalent termett. Csak hogy ez a kis késlekedés is elég volt hozzá, hogy az őr beérje. Itt most jó hasznát vette a rendszeres futásnak, mert a gyepen egy-kettőre maga mögött hagyta a takba szakadt férfit és a kocsiához érve még arra is bőven futotta az idejéből, hogy beindítsa, sebességbe tegye és elhajtson. A visszapillantó tükörben még látta, hogy az odaérkező őr az utcai lámpa fényében az öklét rázza utána. Büh és undor öntötte el a látottak miatt, egyenesen a bosztani rendőrkapitányságra hajtott, és szemtelenül az épület előtti tiltott területen hagyta a kocsiját. Kjóran felügyelőhöz jöttem, mondta az ügyeletes tisztnek, csak aztán mutatta meg az igazolványát. A rendőr megnézte az óráját, majd felhívta a gyilkossági csoportot. Röviden szót váltott valakivel, aztán a kezével eltakarta a kajlót. Más is megfelel? Nem, kjóran akarok beszélni, és azonnal, ha lehet. A rendőr megint beszélgetett egy kis ideig, aztán letette a telefont. Kióram felügyelő, most nem érhető el, uram, azt hiszem, ő nagyon is szívesen beszélne velem, még akkor is, ha jelenleg nincs szolgálatban. Nem erről van szó, mondta a rendőr. Kióram felügyelő, egy kettős gyilkossághoz szállt ki, reverbe, körülbelül egy óra múlva fog jelentkezni, ha gondolja, várja meg, vagy hagyja itt a telefonszámát, amelyiket választja, Uram. Jason gondolkodott egy pillanatig, egész éjjel ébren volt, az idegei pattanásig feszültek, ezért rendkívül csábította a zuhanyzás, az átöltözés és az evés gondolata. Különben is, ha végül sikerül Kyurannál találkozni, egy ideig nem sok mindenre jut majd ideje. Meghagyta hát a lakás telefonját azzal a kéréssel, hogy Kyurann hívja föl minél előbb. A seattle jövő járatnak jókora késése volt, és mire logan földet ért, Juan Diaz már kellőképpen rossz hangulatban volt. Azóta, hogy New Yorkban véletlenül más valakit talált el, még nem tolt el ilyen csúnyán megbízást. Az a fiaskó megbocsátható volt, de ez a mostani nem. Másodperceken múlt, hogy ki nem lyukasztotta a doktornak meg annak a kis locsónak a bőrét és akkor ez az amatőr fogja magát és túljár az eszén. Huannak nem volt mentsége, s ezt az összekötője is közölte vele. Tudta, hogy vissza kell szereznie a becsületét, különben baj lesz. Mindenre el volt számva. A gépből kiszállva egyenesen a telefonfülkéhez ment. A második csengetésre fölvették a kagylót. A rendőrkapitányságról gyorsan kiért a Louisburg Square-re, miközben megpróbált nem gondolni az intézetben látott koravény gyerekekre. Úgy gondolta, amíg nem érzi maga mellett Kuren biztonságot adó jelenlétét, még hayes és a felfedezését is ki kell törölnie az agyából. Hazaérve néhányszor megkerülte az épületet, hogy lássa nem figyelik-e. Végül meggyőzte magát, hogy az intézeti őr rá sem nézett az igadolványára, tehát fogalmas sem lehet arról, hogy ki ő. Appod leparkolt, fölvitte a bőröndjét a lakásába, és mindenütt fölkapcsolta a lámpákat. Megkönnyebbült el, látta, hogy a lakás pontosan olyan állapotban van, ahogy hagyta. Amikor kinézett a térre, az is a megszokott, békés képet mutatta. Már éppen belépett az uhony alá, amikor eszébe jutott, hogy a felügyelőn kívül valakivel még beszélnie kell. Feltárcsázta shirley sörlit. A nő nagy sokára a nyolcadik csengetésre vette föl a telefont. Jason éling beszélgetést hallott a háttérben. Jason, kiáltotta Shirley, mikor voltél vissza a szabadságodról? Ma éjjel. Mi a baj, kérdezte a nő, halva a kimerültséget és a a férfi hangjában. Nagy baj van, azt hiszem, nem csak arra jöttem rá, mit fedezett fölhész, hanem arra is, hogy miként éltek vissza vele, nem is képzelnéd, milyen mélyen van benne a klinika ebben a piszkos ügyben. Meséld el. Telefonon nem. Akkor gyere át most rögtön, vendégeim vannak ugyan, de megszabadulok tőlük. Várom, hogy beszélhessek, Júrennel, tudod, a gyilkossági csoporttól. Értem. Már értesítetted? Épp kint van egy helyszínen, de hamarosan hívni fog. Akkor miért nem mehetnék át hozzád én? Megrémített, amit mondtál. Legyél a vendégem, felelte Gézzen egy kurta keserű nevetéssel. Talán jó is, ha jelen vagy, amikor Júrennel beszélek. Már indulok is. – Ó, csak még valamit. Emlékszel, ki most az igazgató a Hartford School-ban? Azt hiszem, Peterson doktor, felelte Shirley. – Holnap még utána nézek? – Peterson nem vett részt közvetlenül hész klinikai kutatásaiban? – kérdezte Jason, mert hirtelen fölrém lett előtte, hogy Peterson volt az az orvos, aki Haysz megvizsgálta. – De igen, azt hiszem. Ez fontos? – Nem is tudom, – válaszolta Jason –, de ha átjössz, siess. Kiórem bármelyik pillanatban telefonálhat. Letette a telefont, és már újból indult volna zuhanyozni, amikor eszébe jutott, hogy Carol is veszélyben lehet. Megint fölvette a kagylót, és föltárcsázte a lány számát. Csak biztos akartam lenni, hogy otthon van, mondta, mihelyt a lány beleszólt a telefonba. Nem hülyéskedek, ne nyisse ki az ajtót, és ne menjen ki. Mi van már megint? A hész összeesküvés még annál is rosszabb, mint ahogy elképzeltem. Valami szorongást hallok a hangjában, Jason. Jason önkéntelenül is elmosolyodott. kerol néha úgy beszélt, mint egy pszichiáter. Nem szorongok, halára vagyok rémülve, de hamarosan beszélni fogok a rendőrséggel. Tájékoztatna engem is arról, ami történik? kérdezte Carol türelmetlenül. Igen, megígérem. Gisele letette a telefont, és végre kiment a fürdőszobába, majd kinyitotta az csapját.